سور قاب مکی صورت تے پدے کے پنزس الویخ آیاتو نے دی مکی صورت تے پنزس الویخ پدے کے آیاتو نے دی دریپا کے رکوگانی دی وجہ قاف والقرآن المجيد نمیم قاف دے اوت شروعی من قاف نشوه دے المجيد قاف دا نازل شوه دے ده مرسلات نفس نازل شوه دے ده مرسلات نفس اوت سورة البلد نمخی سورة بلد نمخی نازل شوه دے ای سورِ مرسلات نا پس نازل شوئے دیں سورہ مرسلات نفس نازل شوئے دیں اور دا سورہ بلد نمخ کے پہ حالت جمعی کے پانزوسم نمبر سورت تے اور پہ حالت نزول کی چونتیس نمبر دیں حالت جمعی کے پانزوسم نمبر سورت تے دا دا قرآن اور پہ حالت نزول کی چون تیس نمبر سورت تو قرآن کریم دے چون نمبر دا ربطی دا ما قبل سرسده دوڑن بنی سورت پا آخر کیو چه تاسو دا کم عمل کوئی الله تعالی دا عمل پیجنی تاسو کم عمل کوئی الله تعالی دا عمل پیجنی دا دوڑن بنی سورت آخر کیو مکه فرمای چې کله دې عمل نتیج راوځي هغه یعنی ده د قیامت پر ورځ ستاسو د عملونو حساب بکیږي التا صورت نن کافر او ذا کاف نق قدير او قادر دغړه معنی مراده غستې شي قدير دامت نه مراده غستې شي او قادر منتنا مراد دروازه مانی کی دش بدربت رما قبل سرادار چي اما قبل کې ذکر د مجازات او اجمالانو اورې کې تفصیلا د مجازات او ذکر ما قبل کې مو دې کې مند خوږې کې او په دې کې تفصیلا نه مجازات او ذکر دې اسی به موضوعی سرا اثبات المجازات مضاميني سری مجازات او ترغيب ال القران مجازات او ترغيب ال القران خلاصه د لومبه رکو صدا اغدار چې تدبر کئ په قران کې او باقي پاتینه ششتا صد پار شک او مسلې د رسالت کې ومثالې د ریسالټ کی نو فرمای قاف والقران المجيد قاف بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد قسم دې او قران شریف باندې صاحب عظمت باندې قران کریم قران صاحب عظمت غہ قران دومره عظمت و الی سی په چا بدلګي غنا الله تعالی خر جوړي چې چا باندې قران بدلګي قران تصفق ګوري الله غنا خر جوړي بیا په دنیا کې دیرو خلقنا الله خر جوړ کړی دی دنیا کې نو قران کریم وای الله و چې دا عظمت و ال کتاب ری چې کمه تلاوت کوي الله باندې شان ور کوي چې په چا بدلګي الله باندې خر یا خنزیر جوړي الله فرمای قسم دې په قران کریم باندې دل مفسرین او دوه تفیری یو طبقه وای چې دا جمله قسمیه ده او جواب قسم اگر مذکور ده دوی متقوی چې جواب قسم اگر محذوف ده یو طبقه وای چې جواب قسم مذکور ده بل طبقه وای چې جواب قسم اگر محذوف ده کم چې وای چې مذکور ده دالین پاپس آپس کې اختلاف ده یو گروه وای چې قال الناماتن قصل الارض دا جواب قسم ده قد علمنا ما تنقصو الارض دا جواب قسم نه او قد قد بانده لام داخلی دل چونو دا لازمی و فکارو چه لقد علمنا ما تنقصو الارض تاکہ جدا جواب قسم نه لیکن دلتا لقد لیکن لقد د کلام د اوګديدو په وزن د باندې فاصله زیاته وا نو لام رانږي کله فاصله زیاته وي د کلام د اوګديدو په وزن نو لام نرس دریم گروپ چینه او ای چې ما یل من قول الا لديه الرقيب العتيد ما یل من قول الا لديه رقيب عتيد دا جواب قسم جمل دی جمل کمالین وغيره کی دي چې دا جواب قسم دی دو امتا قوئی چه جواب قسم محزوف ده امام جلال الدین محلی او دا اغنور ملگری داسی دو ایوی چه جواب قسم چې ده اغا محزوف ده اغا سه ده والقرآن المجید والقرآن المجید ما آمن کفار مکہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم چه کفار مکہ و محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ دراوڑے نو فرمائی والقران المجید قسم می دی پر قران مجید باندے چې کفار مکہ او په نبی سلام ایمان نہ دراوڑے بل عجبو بلکې دي تعجب کې پراتی دی انجا ون دي خبرنه چراغ دیلا منذرهم من یا يرونکه منذرن یا يرونکه منهم چې هغه د دې جنس نری یعنی هغه د دې په شان دی او هغه دی دراغه لري پرې صورت کې دا سورت پورا مکی دی پین تالیس پکی آیاتو نا دی پین تالیس او درے پکی رکوگانی دی او دغا سک کالمات پکی تین سو پچنوے دی چودہ سو نبے پکی حروف دی چودہ حروف دی پکی ہن جاؤ منظر منہم ای لہم من عذاب یوم القیامہ منظر ای منظر لهم من عذاب یوم القیامہ چ مونږ زړه دې دې لپاره یا ورونکې دې دې لپاره دا, دا عذاب دروازې د قیامت نه فقال الكافرون پسواي کافران هذا شیون دا عجیب دا خو ساجي په وندشه هذا فقال الكافرون دا کافران بالتوحید والرساله والقران توحید رسالت قران ته چې هذا شیون دا عجیب دا خو عجیب بشیر ایدہ متنا وکننا ترابا آی چې کله شومنګمړو او شومنګا خاورې ذالک رجون بعید و دا راتاویدل پس د مرګ نا دا لری حانی لوکوے دا دو کو نه ډیر لری ذالک رجون چې دوی وایي دوبارہ به ورتاویږي بعید دا ډیر لری شه قد علمنا دې دو مطلبونه دي نمبر 1 قد علمنا ما تنقسل الارض منهم ٹھیک دو مطلبونه دي قد علمنا ما تن اصول ارضو منهم نمبر 1 لا خلق مري او زماکه زنه دا ځان کي دنه زېږي نمنګ پدي پوری چا سوک مرشه او سوک پزماکه کې دفن شي الله وایي چې مون کويو چې سوک مرشه او سوک پزماکه کې دفن شي چې کله مون او مونته علمي چې پلان کې پلان کی ځای کې نو مونږ به راو با سو کنه سوګ دي دا نه وای چې سو به راو با چاته او پاتې چې کم کم ځای کې الله وای چې ما ته علم ده مونږه مړاو بیا چې کم ځای کې دفن شي مونږ ته معلومي مونږ به راو با سوم دا ز مونږه مداري ده زم د بازو کول دار چې تاسو سورې سجده کې تلاوت کړو چې ائذاذ ا زل ناف ار چې مونږ کله مکه کې بلکل می را شو ذال نه ظامهرو فته بلکل په مکه کې مونږه میلاوش یوشو شو نو بیا به تم کېږي چې زمونږ اجاکمدي د اجزا کم دی دا به پته لږي چې ټول مونږه خاوره مه شو د زمکې د خاورې سه پتل لږي زمونږ د اجز به ب تنور عز الله زومنګ جوڑ کړي نو بیا قواګې فساد ملایونه شو نه دا و چې کله هم زومنګ غاجزه لکه زومنګ باذلې خړسرو سره چې مقابله او جنگ دي او په ددلایل په بنیاد زومنګ ورسرار وخت جنگ دي او جسره دی و عذاب قبر کې با چې میثالی ته ملایوي موږ یو خوف کې خخل کو تدېر سره ملایوي کې پاګې په اناغه ته خوشحالي ملایو شي نه افغان دی وې کې چې څنګه سړی دې سزا ورکیږي نو دا سزا خوف کې وړېر خلق پانزیشي سار بیا ژوند دي یعنی هر ځان ته ګوري زه غرور موټم څه تکلیف ورسيده غته نو مونږه وایو چې دا تاسو مثال پشان دا کافرانو دي جتا سو هي جسم مثالی دا کافر او تا کې فرق پاتې نشه هغه و هي جسم هغه و هي چې بس دغه شي روح نه بس سپی کی دن نشي صفلانکی کې تم نه بیا نو زومنګا چې دا د دلایل چنده دي سرا نو دا اپ وجه ردي باندې ریچ مونږ دي توایو چکاترانو بمبئی چکل زومنګ اجزاء جدا شي دا د کافرانو اعتراض هغه په سورې سجده کی ذکر دي چې زومنګ اجزا ټول زری زری شي جدا جدا شي نو د زمکه اجزا او زومنګ اجزا او کې وقته سلګي چې دا فلان تی دي ک د زمکه د نسنګ عذاب را کیږي لکه د ای چوي عذاب قبر منکردین معتزله او مسلک اختلاف کړي دا موږ جوړو جوړو دي ته چې مسلمانانو کمچور پوری نختی شي زم شاتیم ای شاعتی تم زان پویا که تغزان تشاوتی شاغوتی شاعتی لیکن تا پا دیبانے نہیں پویا چه تا زان تا دا غوائی چه زمدی جماعت سردما تعلقاو نسبت تے نزان غو پا دیما سلوانے پویا که چه گوارے دا ظالمان دا عذاب قبر من کر دی لیکو اے عذاب قبر نشتے اپا کیو لگا لیکو اے عذاب قبر نشتے دا چې کله وری دومره زری زری شي سبب په دریادت کیه سبب پلان کیږي سبب پلان کیږي دا قبر وایي مراد نه دی ما ټول قائد تاسو تداوی دای بیان کړو وایي دا قبر ورو مراد نه دی مونږ ورته وایي ته کوم پنې غواړو چې کله و تاسو د سړی ځامن کیږي جواب مونږ ورل جواب ورکو چې تاسو چې وایي چې کله مونږ د زمکې اجزا او سره بالکل خلق ملچ لقد عللنا ما تنقص الارض الاوې <اللاوائی> مونږ پیژنو چې دا چاج ذاتم زیکري ها مونږ پیژنو چې زمکه اجزا زمکه چې کوم را راکمه ټول اجزا چې دونه مونږ پیژنو نو, پی نو تاسو ضرورت اړتیا نشته مونږ پیژنو ټول اجزا نو فرمای قد ما ناماتن قصلا ورغ منهم ثمرا چې کمیږي زمکه د دی دینه نو و عندنا كتاب حفيظ من سرا و عندنا یو کتاب محفوظ موجود ده په کل نو کیف لا يعلم من سنن ويو چې من سر لوح محفوظ کې هر شی موجود ده ظالمانو داول وای چې دا بدغاځند دمید غېډنه وسړې څنګه راځي صدا بسنګ ور کېږيو هل تب ایدو عذاب سنگئی ده قبر او هل تب کتاب سنگئی او پا نی غواری گئی اللہو ایتوال سره مونسر اپروت تے بل کذبو بالحق لما جاؤں کل اجدی تقزیبو کود حق محمد علیہ السلام لما جاؤں کل اچراغ دیل نفهم في امر مریج نفریوتی دئی پیو جنجال کے پیو تی دئی پیو جنجال کی جنجالیان تے نجوڑ شوی دی اف افلم ینظروررولهسمما آیا پس افلم ینظررو کله چې نظرو ک دیله سمان طرفته فو کا هم کم چې دي د پا سرې کوی په بنی چې څنګه جوړ کړړی مونږ د له ځ نه او موږهڅنګه فیسته کړی دی ماله من فروجڅنګه موږه فیسته کړی وماله من فروج چې پهغې کې سر نشته عسمان کې سرنیشته وال عرضه مد دنا او زمک خوره کړی د مونګهول ار به مده دناه او زمک خوره کړی د مونګه وال یعنی غرونا نپیا منکل لی زو به جو او راضرر وونړي د مونږ په کې هر قسممه خایسته سیزونه طب د پااره د عبرت او نصحتو لکل ل عی مونی د پار د هر بنده رجو کوونکی ونزلنا من السماء ماء راورو موږ د اسمان نو وب مبارکان برکت والا قام پتنا به فسر زرغونو موږ قاوي سره جناتن وحبل حصيد داونا وحبل حصيد داني چريبلشي داني چريبلشي دا محلي رحمت الله له چه الحد ال الحصید دا صفت دی موصوفی محزوف دی اگه دے ای حب زرع الحصید اگه دے زرع ای حب زرع الحصید دا ایمان محلی رحمت اللہ علیم ذکر کرے اذا شیخ القرآن رحمت اللہ علیم شا منصور اگه ذکر کرے چه ای زرع اللذی من شانه ان یحصدا وحب الحصيد دا نیچ ری بلش وَنَّقْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا کجوری چه دی؟ اگدیوی ده بی خرن دی وَنَّقْلَ اَو کجوری باسِقَاتٍ اگدیوی لَهَا دی دفارت لعون وطلع النظید خرن دی اگدیوی وطلع النظید خرن دی, دی, دی؟ ده لکجورو دا اگدیوی <تصفح> وطلع النظید او د راچې دا خوشي دا غونچي چي ورتوي دي غونچي دا د یو بل لپاسه سوري یو بل لپاسه سوري لکه تاسو ګوري دي کجر غونچا به تاسو لی دي نه داني چی یو بل لپاسه څنګه چې وګوکی په غنمو کې وی جوار وکي په دې کې انداسي رزقا للعباد د رزق د لپاره د واحینا به بلتم میتا او ژوندۍ قومنګ په دې سرا اغا بلدتم میتا مرضمکا کذالک الخروج دغسی راوتل من منل قبور به التفاف بالتفاوت دغسی راوتل د قبرون نم دی څنګه دار سو کولیش قبرنم خلق را استیش کذبت قبلهم تکذیب کړه د مکه د دینه قوم نوح قوم نوح عليه السلام واصحاب او اصحاب الرس وثمود او ثموديانو دغه اوس مخابل سره اوربته هغه دغه چې برده کفارو تکذیب ذکرو چې بل کذبو بالحق نبی عليه الصلاه والسلام تا د دې تکذیب نه مډه راځي عادت صادمه رسیده نبی عليه الصلاه والسلام لا الله تسکین ورکو چې صرف دغه خالق چی دی صرف طال را دروجن کول واله نه دي بلکې قوم نوح نوح عليه السلام تکذيبم کړه او دا غاسي دا کويواله چې ونه د خپل په غر تکذيب کړه نو تم خفه کیږه تا دا اصحاب الرس نه قوم سمود اغباقی خلق کوم چې عذاب نه بچو اغي ته و اصحاب الرس وی کوئی والا دا ځکه کوم د عذاب نه بچ پاتې شو سموديان او دا رای ذکر دي و او قوم عاد چې دي او فراعن او فراعن اللي جادل موسی في الہیه کوم چې بجګړه کوله د موسی علی السلام سره په الہیه د الله تعالی و اقوان لوط او رون السلام واصحاب الایکا اصحاب الایکا المجادلون شعيبا في الكيل والوزن چې دی بجګړه کوله شعیب علیہ السلام سرا فکیلو پوزن کی نو دا آغا نگایا دی اصحاب اعکایا دی اصحاب اعکا لی بارکی ما تاسو تا کہ خیال امراضی دولی سم اسی پارا که پورا تفصیلی باس کرو اعادیان ام کرو و فرانیان ام کرو قبتیانو باندی او سد دومیان دا لوت علیہ السلام قوم باندی پورا تفصیلی باس شو اصحاب اعکا و تبع او قوم ده تبع فتبع بانی بات شو پر ان سبقی که خیال کی مرازی تبع بانده تبع بانده ده بان ده دا دا پورا تاریخ بیان شو کل ان کذبا رسولا لیتولی برغجن کرو رسولام لرا نفحق عید پس ثابت شپ دی بانی وعید افعینا بالخلق الاول آیا پس منگا سپریشو افعینا ایعجزوننا عن البعث ما انہو مثلو قال قال الاول ايا من تستري شو بالخلق الاول قوم بي خلقت باندې پیدا کوله باندې بلهم في لبس من خلق جدید بل کې دې په شک کې پرات دې د خلکه جديد انا, انا من خلق جديد اي من البعث دا بعثه ولقد خلقنا الانسان او بتاكي سره مونږ پیدا کړې دې انسان لرا اول ما قبل سره ربت سره او ما قبل کې بيان د دلایلو د بعد الموت خبر کې د او د کې دوه نه پس د دو پاسې دوه د او په دې تفصیل د مسلې تفصیل اګه مسلې د باص دی لري تفصیل له لقد قلقن الانسان ډیر خلک وي خو سبق کې وای ته باسا ډره کې تلیفون را تااک سر خله کوئ ډېر ملګری را ته و اوي باسا ډیرره کې هر وخت سب کې خوب در تا سراشي زما په دایسې زما ببیګام درم بیان په کوټکې چو دوس بجې دوسنیې هغې نه راغلی اول بیایان هم کډی کې وکړو بډخلوکې بهیان موسا باډ کې وکړو هلته د خلکو هغهه ت دا د وغه شوخت ته چ وګورم خاخوامان خبره کله لګ اوږده شي نو بیا راغینا پس د موسابا نه کوټا کې بیانو راغینا علاوه جلو باندې کې بیانو هیته منکار کړو ډیر دا نه خپشوی دي داسي د خپل شاګر دغه زې پټوار نمخ کې دي جماعت کې دې کې پرګرام وسوسو زلام شرانم راوستي خپلم راغلو ورته فارې مردان کې بیان والتم شه درو دې جوړي باندې کې مردان التم نوم تلې درو تلارم درو تلانم مرش دا چلی نو چټو لښت په بیانون لکم کم ځای پورې لارشي واپس راش بیا مطالی تکینی بیا مطالا کې کې کې کې سار پښمنیم په کیوشي کی. سار منځو بیا غې نه پزودش انو غې نه پز با غرس خوبي ارم کله وشي کلهونیش لکه نن ختمو نشا منصور نو منو سخوب کړی نداسی یک خامخه انسان له یعقوب رضی ماقام پوری دې سبق ته تاس سریو زیناس انسان کو انساني کړه وقبخه باسی بیا خوب رضی کله بګه زو د ش حقیقت ته تبګه خصای خوب موین فسیو دشر د راز سرایخ شونو چوګور چار چار په راټولن اس تی چی راسه چللې بیا رونده کو سبق چالو دې نو موږ استاد محترم شاه منصور دا افس فضل دیاں سے هغه چې تلاوت کو په تلاوت کې بوضش خو تلاوت به جاری و دا الله دا کمال ورکړو الله دې غريقو رحمت کې تلاوت کې با هغه با کله आरंभ تلاوت کې ودبش او आरंभ سبق به او ما خپل واقعات ما خپل قران مجید څخه کم کې ما هي فس کړو هغه قران مجید کې ما اغه پاو چې نه غري باندې ما باقیده نشان لگولې سوار له سم سپاره وا دا ما یادوله نو ما سوتنه دا وخته کوړي کې مونږ سبق وې زه نو وخته پرې سبق وې په سبق کې وځو یو رکوبه می دا وخت ما بپاو پاو یادو سلور ورځې کې مونږ سپاره یادوله یو یو سپاره اون سلور ورځې کې اخير ورځو کې ما په اشپار سم سپاره قران ختم کړو اګه مې بی دا بیا درس سره شروع نو د کې چې ونه پاو پاو باندې ورځې کې ونیه په نو د سوار لسمه داडून باندې پاو چې یو حکم ویل نزو د شمنه قران نه پاسه اوس په پا خوب کې سبق یاد اومده م خپل واپی خشی او اخرت سهار چې باندې سره راوي شو چار چا پرم قاتل مې دا هو ته سبق کیو دې شو او دا کوملګری بدل نه مخ کی شي چې کوم سره مقابله نه هغه چې دغه سبق میزان سره شروع یادو اخوب کې چې کم یاد کړو استاد تکې نه استمه کې دي چې دا واقعونه باورته په پوره پاوو وروو او بیا موږ وې کې یاد کړه نو دا چې الله تعالی انسان تکل کلا نو زمونږ دغه استاد چې اپیز په له دیان سره نغيبم خودو بهو سبق دی وی ازمږ اکثر دی سبق کې د ش کې سبق روانې ما خدل ته کله خبر بیا پوهې څوک نه نو بیا زم پوه شو جب به می داسې آې نو زر پوه سبق چالو نوما پهکه د خلک نهلی انسان د طالبه زمانه ک خیر ما ته ډی یرل یادشي چې ډې یرځلهکه د واې اکثرمون ګپ شپ لګ یا به و به ډیر ای نو ما ته ډیر زل یادشي چېسهر بان به ووي چې مطالبه بیا کوله. د چا کې چې سراب ګور کې ګړومرک کې چېمون سب کوی نو هغه خصوصن چې د امتیان ته به د می دو پاتې شو ساله نه امتیان ته د بیامونټولله شپسټی کوله دغر می هغه قو او د مادیګر نه پس بم خوب خو کوو اسپې به اکثر سټړی وه یا به د ساار نو تر سبق پورې بم خوب کولو نو د شپې به بیا دغه ده یو پرراټو ټولو عادډر مشهورو. دته تون به چایس کللاغې سره پرټو خوړه چای به اوکل د شپېغ اوسم اوټل مشهور د مخک کې د کراچی تللو نوم د لاس سکویر دا پول چې دی دغې سرو سم اوټل باقی د تیو پاغې کې او ماغ انداز بانې هغه پراټی انګ چې کم مواقع به یاوم دا د سانیکان خبره ده می سکن کې او دا اوس چې د اوسخواغ د سراابور دنیو کرا چې نه مکېور کې د تللووم. ما فلیټ کې ټیم لاووم او ما غواملګري ته میره یې سورابګوٹ ته ملک بوزاو او میګرزاو او دغه نشه امارات ته جتلم نو ورغلم ما پیر سورابګوٹ طرف تاو موقع نو ميله شو ما کراچي ته فلیټو التن بیا امارات ته ونو الته دګرزې دوله کې موقعس پروګرامونو وغیلتللو او دا اوست تلو نو دغه کې لا فلیټ کې ټیم نو ما ملګري ته مه ملک ته چلاو وغار سموګه نظام دنیا بدل شي نو فرمایي چې لقد خلقنا الانسان پتہ کی څنګه زړه زړه کی سې مې سېنه کوم نن مې شیخ سر سارا ما اکثر زموږ سبق زر زر تیر شي لقد خلقنا الانسان پتہ کی څنګه موږ انسان پیدا کړې دي ما قبل سره يو بل رب تم نه خواغو تم چې ذکر وشو يو رب ته بلم نه چې برده مکذبین ذکر او مکه فرمایي چې انسان په زړه چې یا بد خیال راش نتور ظاهر او باطل چې د الله غیله پیژني لکه معتزله او سلام زمونږ دې ځای کې اختلاف څه په هغه ما تفصيلي با اصل تکړه دې نه په باس نکوه او معتزله وایي چې کوم شی ظاهر شي نه دی الله تعالی علم ني مونږ وایو ک ظهور او سی شی وی او کې نه شی وی الله ته د مخ کنه علم وي مونږ لري دا جواب ورکو نو فرمای چې لقد خلقنا الانسان من تراب غي شرمغه پیدا کړی انسان ان لرا ونعلم ما توسوس به نفسه مونږ پوهې یو پاره خبرو چرازي د پزړه کې چه دی پزړه کې کوم خبره راځي مونږه هغه باندې پوهې او نحن اقرب اليه من حبل الوريد ها مونږ دې نزدې یو من حبل الوريد د شارق نمزيات اذ يتلقى المتلقيان هر کلا چې عقليغا دعا غستون ایدی تلقل متلقیانی ارکل چه اقلی اغدواغس کنکی عن الیمین وعن الشمال یعنی خی طرف ناو گست طرف نا قاعید چکم اناستی دی سو کیا دی کرامن کاتیبینی آ دی قرآن نصابیتی دی گن خی طرف تا پو گیا او ناست دا بل اگست طرف تا اشکال دا دے چز مکا آسمان دا دو نو دا قعید عنی الیمین الشمال دا دا قعید بیا مفرد ولی لکه کده غفرشتی نو دام خی طرفنا و بس طرفنا دو فرشتی نو قعیدن دا مفرد ولی یو گرو پوئی جواب ورکا انکو که چه دا واحد تسمیه جمع تولو دا پارا برابر ده تا جنس ده بل گرو پوئی چه یو متعلق مذکور ده او دی یو محذف اصل که داسه وچه اذ یتلقق المتلقیان عن الیمین قعیدن وعن الشمال قعید زکا مفرد راغلے ده دیو متعلق محزوف دے او دو بل مذکور دے دیو دا مذکور دے دو بل غدا دے آنی الیمینی قعیدن و آنی شمالی قعید و دیو جب دا مفرد راغلے دے دا جواب راجح دے فرمائی ما یلفظ من قول نیراد کبی ما یلفظ من قول نیراد کئی دیو خبری الا لدیه رقیب عتید مگر دا, دا پاکاکی یا انتظار کا ان کی بھی تیار تیار ناس کی او چیسا خبر اکی نو بس اگیزر تینا کیچ کئی ما یلفظو دلتا ما یلفظو من قولن دلتا تا قول اس بات تی سیس بات تی چکم اک خبر انسانان کئی نو پرشتی باغلی کی د فیل اثبات مخ قرار روان د د قول اثبات یعلمون ما تفعلون یعنی چې څه کوئ نو غبرې کی یعلمون ما تفعلون غبره مخ قرار روانه اوس د فیل اثبات قران کریم مخ بیان دی د قول اثبات لپاره د دې د بیانو کوم اوس کمه خبره چې پزړه کې راشد دا غی بارکه خبره کول دي یو ګرو په یي چې غمل ابن تیمیہم د دې قائل دی حافظ ابن تیمیہ هغه موئی چې زراغه را خبره چینه ناغه بن لیکي سوال دا دی عالمم بذات الصدور عالمم بذات الصدور کو الله دی او فرشتو ته وسنګ علمي دزړو فرشتي کو عالمم بذات الصدور نه دی کړه الله عالمم بذات الصدور پهونو قادر کو الله دی نو سوال دا پیدا کیږي چې څنګه ابن تیمیہ و یا دانور مفسرین و چې پزړه کې سراش نو غو به وم نو پزړه باندې قادر او الله دې فرشتي غنډي تردا فرشتي و څنګه لیکي بیا امام غزالی رحمت الله له هغه جواب ورکای چې انسان کله د نه کای اراده کای نو په دې زړه کې د یو خلې بویرش رائحه طیبه چې کله دې اراده کای نو یو خپلې بوې یوب کولې رائحه دا پیدا کیږي د پسړک نو فرشتو ته دا غکل بوې نه پته لګي مام غزالی وای چې فرشتو ته دا غکل بوې نه پته لګي علیم بذات صدور نه دی علیم بذات صدور کو صرف د الله ذات غکل بوې چینو فرشتو ته وداغې نه پته لګي او کله چې د بدکار اراده کوي نو رائحیق قبی حد آغا پذلگی پیدا کی گی نو داغین او پرشتو تا پتل گی نو چکل دا جوابوشی دیمام غزالی دا نو تعاروز او اشکال پاتے گوشو اس اشکال دیشتا لکا اگو ایتا سو انسانان بوایی چی دا خبوییو سنگ دا سنگ پیدا کی نو اگو دا گوایی چې اگو اللہ تعالی پیدا کئی او پرشتے بے پاگی قادری کری تاسو اگو ریچیو سڑی شراب سک ومره خته پول د خولی خام بځې ډډو لوزی ت پاکې کې نست شي داسې چې څنګه الله تاالغله ب پیدا کوی د اراد د غ بوی الله تالا پیدا کولی شيه د خرا پیدا کولی چې د برې چر چااسکي سومه نه کاره بوي داسې چا مشکوامبر لګ ومره کوول ګي چې په کو د باندې دغه معسوسیږي نو هغه بوی به مله تاله فرو تمسوي نو فرماي. ما يلق ضمن قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرت الموت اوراغل بي خودي له مرگ بالحق فرشتي اسراب بلا شكين بكشف الظاهري ذلك ما كنت من تهيد داغشه چرسته داغشه چرسته دي تنشي ما كنت منه تهيد او تخثير تنشي تهيد طمانه دتفرك تتنه تصدیدهم نش و نو فی او کله چ بوکه و عالی شي قصور کې پدیش په لای کې و نو فیھا فصور چ بوکه و عالی پشپیلایک زالیک یوم الوعید ناروا ذ دا دال الوعید یوم الوعید فیقال لهم ذالک دا دا بکافرانو لپاره د عذابی د کفاره بیل عذاب وَجَاَتْ كُلُّ وَجَاَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا او رابشی اریو نفس سر کل نفس مَعَهَا سَائِقُن دَسَرَبَ شَرُنْكِ وَشَهِيدُ او دَسَرَبَ گَوَائِ چه سوک رازی فلگوا بور سروی سائق و شہیدنا مراد سوک دی یو تفسردار چه دوارا پرشتی دی سائق او شہید دوارا پرشتی دواړه ودسر روانې دې میدان سر روان کړې په مېنس سمجې دا پولیس والا باندې سره دوا روانې کړه دې مېنس کې روان کړې دا چې دا دواړه چي دي ودام پرشتي دي دې به روان کړې یو با یعنی کومه غوايي کوي او دا یو دا یو به روان کړې یو به نه کومه بدای د دې غوايي کوي یو به روان کړې ځکه چې هغه سائق ده کنه سائق څه کدا سو خیال کړی یو قائد دی یو سائق دی قائد قیادت كون کی توئی چې څوک مخ کې رواني دتا قائد وې لکه ګڈی بېزي چي دي یا ساروی بازې قل کودا سره روان کړي چې دته مخ کې رواني وغه ول پسې رواني پړېت نه نیولې دته قائد وې نشي ځکه چې ده ځان پسې غیرا کاږي لکه ډرایور چې ده قائد دی د کچې نه دا ټوله سوړلې ځان پس راکاږي ټانګي والے چې د نو دیم قائد دی ټوله سوړلې رشکي عالم قائد دی او دا سارو پسې چرواني ساروي ته مخ روان دي ته سائق وایي چې د ځان مه مخ روان کړی دی سائق دې ته سائق وایلی شي شونکو بعد سائق وی باز قائد دی تبلیغي جمعات والے چې نو دې پسې چې کوم امیر سی د ټوله رسته رواني نو دې سائق نو دا دا فریشتور پسې روان دا بله بهګی کې دنی کو بدا د د کې هغې ېشهید و او دې ت سای کوي لکه د کوونته في غفلتې من نه په تاقی سره ته په غفلت کې د دی نه فکشف نهکه غ کا پس لري کو فکش شفنا ل نه غفلت غطا کا پردیس تا بصرو کل یوم نستغیث تا چی دی نن روز کی زی دی حاضر بصرو کل یوم نستغیث چی دی نن روز حدید اغتی زی دی وقال قرينه و يغا وقال قرينه ذ تباركاتب وئ چه ها ذا ما لدي عتید دا, دا, دا غامن نما ما سر تیار حاضر دا حاضر, دا حاضر نُوا تَرَل المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها القيا في جهنم القيا في جهنم فيقول للملك القيا في جهنم كل كفار عنيد روح الماني كي علام الصراط الله تفسیر کبیر کے امام فخر الدین رازی تفسیر خادن کے دلتا کافی بارس دے القیانہ سب مراد دے یو تفسیر دا دے دا دو فرشتی مراد دی دوارو تب حکموشی چې کافر او زدی زد دوار جہنم کې اغرزا وی کافر او زدی زد دا دوار القیانہ اغرزو ای دوارو په جهنم او په جهنم کې کله کافرین هر کافر لا عنید معاند حق او د رسول چې وکم دیم کولاره چې پالقیا کې د یاد تکرار د پارا دا اصل کې او القی القی دایا د پارا تکرار دا په اصل کې سو القی دایا د تقرار تسنیه د پارا دا زیادہ تکرار تصنید پار راغی نو القیاء پی جاننما کش شیطاسو اغرد ویدیل را پی جاننما پا جاننم کی کل کفارن آنید هر کافر مبالغ فی الکفر مبالغ فی الکفر آنید چه معانب ودحق ودرسول من ناعن للخیری من ناعن معتد مریب خیر لره من کوون کې د مننادي فعال پهزن ډیر منه کوون کې د خیر کارون لرا كللو ای ای من ایمان ایمان کارونه من معتد مع د مریبه زیاتې کوونکې په ش کې چېون کې دی الري جالمه الله اغا چې ګدهول د الله سره اان آخره ی او بل خو فقییاو پهڅور د د علی بدل د نري د ف القیاو یا او ف عذا شدید د غورځده لره په عذا شدید کې دا قالل کافرو عل لنی شیطان کافر و چې د ششیطانګم را کړی نو کاله قری او د دعملګې رب به ناممات غیې پر ورګاره ما د نهبي لاې کړی ولاکنکانه پېضالین باید دی خو خپله په لری کوم کې پروو ما په زوره خوونی چې راذا راجا چې پردای چې غرا پټیکو او بل بلاله ما ولړه کی خبر واچول د دې چېر خیر ده پردو چر گو پس لړه را پټیکړه چر گو غل له الله چې دې چر گو غل له الله ما کو بزور نو وته چرغان وغلال تیک ده کنا قال لا تستسم الله ما کو تنوي لچته د احریش ما کو تنوي لچته لعين کافرش ما کو ورته نو قاله لا تخته سمون یا قال لا تخته سمون یا الله بورتهوي چې جګهمه کوئ زما پهخوا کې لدي اییندي و د قد تولي په میایی د ما د وړاندې نه تاسورولیوي په وعید سره په یاری سره ما یو القول قولو لدي یا نه بشي بدلی قول زما سره زما سره به قول نبدلی وما ا نه بغل لاملله عبي د او نیم کې په خپلو بندې ګان ظالمين للعبيد ظلم كه اونکي پخپل بنديګان يوم نقول لجحنم افكمرجوا يو من جهنم تا علم طلعت يوم نقول لجحنم افكمرج من جهنم چه علم طلعت دکشي انم طلعت کما وعدتكا ماشي در سره څنګه وعده کړو جهان نما دښوي وتقول واي باغ حل ممزيد اهل ممزيد کما وعده الله څنګه چې ما وعده کړو چې نور تدین ازيات وسېچ مال راکي وقود ه الناس انسانان او غټي دا وا الله تعالی د دې خښات جوړ کړی اب یعب ام دیوئی چه حل من مزید حل من مزید نور سشتا نور سشتا تفسیر بیضاوی او تفسیر روح المانی تفسیر کبیر وغیرہ کی یو تفسیر دار ہے چه جہاں نم بوئی چه نور سوکشتا چه ماں کے راوہ چه نور سوکوین اغم را اغم راولي تما کې فلحال زیشتې تا په جهنم وې الله په جهنم تو وې چې ولې تا کې زیشتې هغه وې چې ااو هل م مزيد ابه سوي ا هل نورم زیشتې دا دویم تفسیر دی یو که خدا دی چه آیا نور سوکشتے چه ماں که جہنم بوئی چه زما ای حاتا چه دڑی رلویا رچ دی دی که واچو دیش تفسیر دا دی چه دا جہنم بتا پوسکی چه والے فماں نور زیونشتا یعنی مطلب والے ماں که گنجائش نیشتا قض پورایم دا دویم تفسیر چې د اللہ ما جلالتی مالی رامت اللہ لے کردی یو خدای دې دې نور غواړي بلکې دې تاسو کې چې ما کې نور زېم شتا واوزلی فاتل <سؤال> جنته او نس دې برا اوس ته شلې شي جنته للمتقين متقيان و ده غير باير دې ولري نوي ادمه تعادون لكل اواب حفيظ هذا ما تعادون دا غوادر استا سرکړي شو ولي كل اواب د هر رجو كون کې د پاره حفيظ چې حفاظت كون کې من خشير الرحمن اسو چې دې د رحمان نه د غی په غببد دغ کې جا قې مو او راغې دی ب قې مونی په ر کوونې سره را سره د خللو اسلام دداخل شودي د پهسلام یا سره دَا یومل خلود دا ر د خلود له معونهپه د دپاره لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها دای د پاره بابا سی وی سچواری دای پاره کې ولدینا مزید ولدینا مزید او مونترفتا نورم ولدینا په مونږ به نورم زیات ور کولی وکمالکنا وکم اعلیکنا او سمرمونگا حلاکر قبل امکی دین من قرن کلوالا هم اشد من هم بطشا اغیر دیر سخت دینم پی اعتبار د قوت سر فنقبو فی البلاد فس اگر زید الپخارنو کی احل من محیس آیا زیشت دتیختی ان پی ذالک لذک رابطا کی سر پر دیکی خامقا نسیت تی لمن کان له قلب دپار چا دا چاچی داغ زروی اول قسما چی زریوی اول قسما یا او القسم یا وقت د زړه په حضور سره او هو شهید او دې ګواهی ولقدر خلقنا السماوات والارض او پتا کې سره موږ پیدا کړی د اسمان او نازم کې او ما بینهما چې بميان د دې دوالو ګری په 6 ته ایام پشپا ګوره د کې او ما مسنام اللغوب اونر ارسید لمنطا منطا نظر غل ستړي والے فاصبر على ما یقول صبرکه پهغ سبانې دا ت سری ورکې په عمر ل سلام له فلا یقوللوونه په صبرکه پهغسه چې وای دا کاافران او سب به هممې ر کا او تشبی بهیان کا دا سب همم د ربکه د مدع د صورتت قبل طلوع الشمسی مقید طلوع شمسنا و قبل الغروب او مقید غروبنا تا صلاة الظهر والعصر نماز بخین و دمازیگر منزده و من اللیلی او دشپینا فسبحو فستزبی بیان کداغ و ادبار السجود او دسجده نورستو و ادبار السجود تسجدو نرستو و استمع یوم یناد المناد و استمع یو م المدي پ چې آواز ک آواز کو اون ک م مing qب دniz دزنا و او یو م المدي پ چې آوا ک آواز کو اون ک م مing قب دniz دزاینا یو م ص ح پ چې ووری ح یو م ووری د. بالحق حطي شریشتیا او ودالک یوم الخروج داد و تور وزبوی انا نحنو نحی و نمیتو بتاک سر مونگا نحی و نمیتو جوندی کول کو مړول کو و الینا المصیر او مون طرف طرفه تاګی دی یوم تشققل الارض عنهم صرا فکم اورس تشققل الارض چی یوم تشققل الارض فکم اورس چزمکه اشلیگی عنهم صرا ذی ترنرا او جی مندی اوهونکو ذالک حشر علینا یسیر دا حشر چې جماکول په من باندې آسان ني نحن اعلم بما يقولون ممپیجن کمه قبری چی دی کئ وما انت علیهم بجبار او نه تو پدای باندې زور کوونکو پذکر بالقران پس روا يروا پر قران سرا مئ یقاف عید چسو کیږي زماد وعیدنا